Kom nu, ja. Vi skal videre. Den skrædespand er ikke noget for dig. Hvad var du så, tæren? Hvor har du fundet den dåse? Jeg tænkte nok, det vil gå galt. Sådan som du stikker snoden i alting. Går jeg måske og roer rundt i skarmkasser? Ja, denne gang var du heldig. Men sikken, du kunne have skåret dig på de skarpe kanter. Jeg er over derovre, lige mine ord. Åh, oh, hej, der henne. Hvem kalder Men det må jeg nok sige. De pum. Og de pum. Vores gode gamle ven. Det var da morsomt, der stod på dem her. Vi sad lige og fik en lille en, og så. Eller retter to små. nogen øh, kædere en mere. Så gerne de her. Ja, det var vel nok hyggeligt. Ja, og vi sådan skulle mødes. Hvad uh, skål, den herre string. Skål. Skål. Ja, det er altid morsomt at møde et par gode, gamle venner. Ja, prusit. Og skål, mener jeg. Er der ellers noget nyt? Sagt ganske privat og helt fortroligt mellem os. Vi har fået overdraget et betroet værv. Det siger de ikke. Jo jo, men sig det endelig til andre. Det er en såre delikat og fortrolig seriøj, altså se selv, der står her i avisen. meget hemmelighedsfuldt. Lad os se. Falske 20 franc stykker i omløb. Jo, det har jeg læst om, men det er der ingen større hemmelighed. Nu har man altså, øh, fra allerhøjeste sted, overdraget serien til os, for at få den hurtigt opklaret. Er disse falske mønter lette af skælne fra ægte? Ah, de ved vi er rutinerede politifolk. Vi ser det naturligvis med et halvt øje. Vi lader os ikke narre. Tjener, betaler. Så kan det Det bliver lige 19, indhold. Her til 20 frank. Behold bare resten. Hvad jeg det sige Tintin? Jo, de fleste lader jo narre. Den går ikke, ham. Hvad går ikke? Det er for lyst, ham. Jeg lader mig ikke Er den? er den falsk? Ja, så skulle det også være. Nej, hvem har nu prægget med den på? Mmm, mm netten in Hualt, Ja, Ja, ja. herren selv, og den er forhåbentlig ægte. No. Og, og, og så går vi. Kom, Titine. Hvis de har tid, så følg med, og lad os vise dem Skæns Taktor. Jeg minder, Særens Akter. Nej. Altså, det de er ikke de her papirer, det er de andre. Hvor, hvor, har, du, hvor har du gjort dem? Jeg har ikke gjort noget af noget. Det var dig, der sorterede dem. Hå? et øjeblik. Hvad er det, der ligger i den bakke? Nå, ja, det er sådan nogle effekter, sådan nogle ting og sager. Altså, diverse, de vi nok, der retter, øh, forskellige den slags. Altså, fundet hos en druknet mandsperson, sendt os fra hovedkvarteret. Som de vil bemærke, er der... 25 frank. Alle falske påfaldene. Ikke sandt? Jo, virkelig påfaldende. Undskyld mig lige. Jeg fik øje på noget. Jeg er tilbage om et øjeblik. Nej, hov. Hvad gik der nu af ham? Hvor skulle han hen så pludselig? Jeg følger efter ham. Din fægpande, du glemte din stok. Åh, oh. oh, nej. Jeg håber ikke, du støtte Jeg faldt nederst. Det var dig, der støttede mig, fægpande. Det må vi drøfte en anden gang. Hvor blev Tintin her? Når der. Efter ham. Vi indhenter ham. Tintin! Åh oh ja, undskyld at jeg pludselig blev så fraværende, Men mellem de ting, man havde fundet hos den drukne. Uh, altså, jeg tænker på... Øh, uh, Ja. Uh, uh, uh, effekterne, uh, yeah. sagerne der i bakken. Ja, yeah. der fik jeg øje på en snip af etiketten til en konservesdåse, som taget havde opslusset, lige før vi mødtes. Jeg smed den fremad i skraldespanden derhen. Var det den her, tag? Ja, ja, ja. Føj, sikkert ulækker bøtte. Men dåsen, hvor er dåsen? Væk, og jeg er sikker på, at jeg smed den her. En krabbedåse, jeg husker den ganske tydeligt. Mere. En mystisk. Højst mærkværdigt. For ikke at sige I sandhed mystisk. Tryg man på jagt efter en krabbedåse, ser man det. Jeg bør nok følge efter den lille fyr med hunden. Nå, så vi hjemme. Og lad mig nu kigge nærmere på den bid papir. Der er et notat på bagsiden. Næsten ulæseligt efter så lang tid i vandet. Hvor er min lup? Tak skal du have taget. Lad mig se. Jeg trækker teksten her op med et blyant. Det der er... Det er et K. Og så et A. Et R. Og et J. Karabodjan! Et armenisk navn. Det blev jeg ikke meget klogere af. Yeah. Yeah. Yeah. <tryk> på Jen! stemme. Der har vel ikke sket noget alvorligt. Jeg må ned. Åh, det jeg er en japaner. Jeg er også en kineser. Ja, hvad er han? Ja, det er altså i brevet til det her til timme. Vi så stansede der en vilde op. Åh, jeg var tre mænd, de sprang ud og overfandt jeg her hvis ikke var kineser. Og da jeg så var om hjem, så tog de andetterne bare med i vognen, hvor jeg og jeg og bagefter så forsvandt de med Jamen, altså den her kinesiske japaner, ja. og brevet til dem her, tænk oh. tænk! Konservståser, falske oh. mønter, en kruknet oh. og en bortført japaner, som måske er en kineser. Lad os gå en tur ned til havnen, Teri. Sætter vi nu. Bare som en mulighed forestiller os, at den druknede var sømand. Så kunne han have haft på en af de mange skibler, der ligger fortøjet hernede. Som for eksempel det år, Eller det her, eller... Du store kineser. Karbojian. Men det var jo navnet på. Aras, en forbiom. Der var vi to her blevet med os til plukfesteri. Hvis vi ikke forstande op og havde kigget nærmere på navnet på det skib, så havde vi fået kassen i hovedet. Er der sket noget? Det en bryst af trods, måske? Ja, ja, eller måske et læs, ikke? Jeg var nær blevet knust af en tog kasse. Hallo! Dupont og Dupont! Hvad laver I her? Vi skal ombord i Karabudjan, vedrørende den druknede matros. Det forlyder, at han havde hyre ombord på det der fraktskib. Må jeg følge med? Jeg vil gerne se skibet. Han kommer ombord sammen med de to detektiver. Du ordner ham, mens jeg taler med dem. Han må ikke forlade skibet. Forstår du? Pas på, der er de. Goddag, goddag, her styrmand. Vi kommer vedrørende den ulykkelige styrmand, som... Uh... Ja, hvis jeg på nogen måde kan være den behjælpelig, så... Nå, Tintin uh, forsvandt. Uh, ja, ja, uh, vi ses jo nok bagefter. Nå, kom. Lad os gå ned i min kahyt. Hvor er jeg? Åh, oh, mit hoved. Noget hårdt ramte mig i nakken, og så husker jeg ikke mere. Hvor til pøngerne? Og terri? Og, og hvor jeg bundet? De banditter har smidt mig ned i lastrummet. Der kommer nogen. Sig mig, hvor længe skal denne dumme spøg egentlig vare? Det afhænger af så meget, unge mand. Men hvorfor er jeg bundet her? Spil ikke uskyldig. Det vil du nok bedst selv. Tag! God gamle tag! Smutter du hernede sammen med banditterne? Brav! Så kan du hjælpe mig med rebet her. Vil det overtage? Ja! Sådan! Vi sejler mod ukendt mål. Men vi vil ikke røde det op hernede, vel tag? Sådan ja! Knæv i rebet. Så er med. Og nu ingen nummer ved. Men hvordan skal jeg spise med bagbundne hænder? Mm, det kan der være noget om. Ved første mistænkelige bevægelse, så skyer jeg... <tryk> Stakkels fyr, når han vågner op og skal forklare, at den bagbundne fange overmandede ham og stak af med hans pistol... Hvor længe tror du, vi kan holde stand her til Lad os se, hvad der er i de her kasser. Det må jeg sige. Krabbedåser. Præcis samme mærke som dem, jeg ledte efter. Og hvad er der så i denne her kasse? Flere krabber. Og flere endnu. Og... Nå, der er champagne i denne her kasse. Ja, ja, tag Vi kommer ikke til at lide nød. Skulle det være en drink før middagen? Hvad på. Han skyder med skarpt derinde. Og døren er sikkert bare ikke der. lige med så sult vi har ham ud. Vent, til han ser, hvad der er i doserne. Hvad der er i doserne? Der er vel krabber, eller? Heroin! Terje, vi er helt uforvarende at på sporet af en bande af Det ændrer jo situationen. Så har vi intet at spise til champagne. Men måske der trods alt skulle findes en udvej. For eksempel kureget der. Uha, der har både for langt op og ned. Og dog, jeg tror, jeg har en idé. Hej styrmand, kaptajn vil tale med dig. Kaptajn, jeg ved ikke, om det er dråbenbåd nu. Ja, kaptajn, jeg kan køre over for dem. Uh, uh, uh, hvad vil du køre for mig? Whisky, st st whiskey, styrmand, ja. whiskey. Der er en grov tilbage i glasen. Det må være en fejltagelse, kaptajn. Se. jeg tog en frisk flaske med til dem. Og du, du vil, hvad du er, sødermand. Du er, du er kammerat. Du er kammerat og en ven. Du er min ven, Allan. Min eneste ven. Det manglede bare, selvfølgelig. Skal de have al den whisky, de kan drikke... Ellers bliver det måske ikke mig, der bestemmer farten. Nu er det mørkt nok til at gå i aktion. Heldigvis står der er et kur i åben. Hvis jeg nu bare kan nå det... Heller ramme forbi en slet ikke ramme. Vi prøver en gang til. Åh min hoved. Jeg synes, at her er ikke nogen... Åh, tænk, at vi skal gerne slå så hårdt. Ikke en lyd. Hænderne op. Hvor kommer du fra? Jeg blev spærret ind i lasten på dette fordømte skib. Så fordømt? Nu kan jeg, kaptajn. Jeg kan kunne få dig spærret ind i lasten. Ja, tak. Jeg kommer lige derfra. Og jeg har set nok af al deres heroin. Hæ, hæ, hæ, hvad nu? heroin? I lasten! os den mig! Det vidste de måske ikke? Det er... den. Den skal. Min søn, min søn, min søn, min søn, min vi min søn, hinanden! Hold nu op med at drikke mere, ikke? Vi skal holde hovedet klart, og... Hvor søren, der kommer nogen. Slut! Slut, misbrud! Allerede drøget sprudt mere! Er der noget galt her? Det er en Ah, roterende, de lige gendrikte det her, Altså må det over. Hvor er ja, man äh, kaptajn? Hvad er äh, hva, der sige? Jeg lod ham aldrig. Der er ikke mere. Og løfte af ja, løfte. Hvem har de lovet, hvad? Den flinke unge fyr, der var herinde før. Ah, den lille slamper, der er været her. Jensen, bliv her. Og pas på fuld og rækken. Jeg skal ikke gang for alle sætte en stopper for den lille fyrs krumspring. Det er mit. Hurtigt. Hvordan, om bliver er der fri passage, og vi er et skade af dyr mindre. Enten er han flygtet, eller også er han død. Det er noget han skygger på os. I dækning. Vent lidt. Det er jo kun champagnepropper. Der er ingen far. Kom med. <skrællet> au! Dit egen! Så er noget væk igen. Hurtigt. Vi må på! Det er en altså galt styrmand for gnisten er Bastet og Bonnet deroppe. En af de store redningsbog er fra resten forsvundet styrmand. Mindst 60 sømil til den spanske kyst. Ja. Vi må økonomisere med kræfterne. Ja. Lad mig rolig alene, hvis du vil. Være. I orden. Oh, værdsagde. Man har i lige sådan en species. Det er skøjt, en En lille Der easy så ind til det andet Det er overvind, sagde jeg. Skål. Hvad? Åh? Det Hvad det været så Hvad det ikke i ikke? Menneske dog! Årene brænder! Hvor er der en øse? Sensyn! Menneske! Sensyn! Hvad er, er, er min for, Hvad er det? Skal er oh. er Hjælp mig, har stukket Men først Øsen! Så kommer øsen, mand! Det er vi hvad har jeg har gjort? Ja, det er en køn Og nu, nu. Og nu kæmper vi. Ja, jeg beder tusind gange undskyld, ja. Jeg og så... Åh, oh, nej, ja. til, en, en vandflyver. Vi er fremst. der! er. på, kaptajn. Den vender om og kommer tilbage. Måske kan vi få ramt hårm nu. Sådan her. Bravo. Godt ramt. Sådan skal jeg have det, de luskebukser. Jeg ramte det, De fik motorskade, og nu kommer de herhen. Jeg kan jo blive hellere af den rabasse for den eneste kugle cool skyld. Ja, kan du fæmse det? Jeg må i sving med en værktøj. Er du snart færdigt? Ja, det skrækker og dig. Hænderne op. I så før jeg kan ramme klædt. Se, kære. Du knæder mig godt. Ja, ja. Kravl op her, kaptej. Find en ene rep og svinebind, de banditter. Sådan, ja. Og vi tager dem med. Kan, kan du sådan en? Det håber jeg. Men vejret altså ser ikke alt for godt ud. Er du sikker på, at dette her er kursen mod Spanien? Møh, det får vi nok opklaret. Barmas på. Alle kølhavnede og havkattede, vi slipper at fra det her. Hun har ligget i pladsen. Når vi skal dø, kan det lige så godt blive en død i skalet. Vi styrer det ned. Ja, tager Det op for mig. Og vi slapp ud på hængende hår. Men fangerne, de to fanger, de er stadig derinde. Stans, tilting. Kom tilbage, det er jo vanvittigt. Hurtigt, kaptajn. Så lad ham her, mens jeg henter den anden. Tænk at gøre så meget for sådan to barbidjaner. Det har de i hvert fald ikke gjort for os. Skru jeg fik svedet øjenbrynene. Hvor tror du, vi er, kaptajn? Ja, vi burde jo være i Spanien. Men se, de solblejede knogler det af, af dyr. Slip det køb købbentag. Det, det, det, det ligner en dromedar. Ja, så lever mig bekendt ikke dromedar i Spanien. Så er vi desværre ikke i Spanien, men midt i Sahara. Hvor man dør af tørst, som en anden dromedar. Det er ryggeligt. Op med humøret. Der er stadig håb. Tørstens land. Fangerne, de stikker af. Tørstens land. Åh, oh, ja, lad dem løbe. Det nytter alligevel ikke at sætte efter dem. Vi må videre, kaptajn. Tørstens land. Måske finder vi en oase. Kom nu bare. Vi er gået og gået og gået i timevis. Og jeg er endnu at drikke. Sæt dig lidt ned og slap af. Det vil gøre dig godt. Giv mig noget at dreje Intet i horisonten. Bortset fra sand, sand og attersand. Oh, en flaske champagne! Den skal jeg trækkes op nu! Ej, jamen, ha' dog den venne! Der er da en vanske! Men så slet mig dog! Jeg er ikke en flaske champagne! Tak for hjælpen, tag. Jeg må... Jeg må have stødt Men så sidder jeg ned. er den? Nej, kaptajn. Det er et fatter Morgana. Ja, lilla. N når bare det kan drejes. Jeg rejse. sagde jo, det var et fatter Morgana. Jamen... Jeg så det selv. Åh. Tintin, det er med os. Hjælp! Hjælp! Hjælp! Rat at se dem på benene igen. Mit navn er den kurakommandant her på Fortet. Glæder mig. Mit navn er Tintin. Men hvordan går det til? Ja, de befinder dem her. Jo, mine folk så en ildsøjl i horisont ved middagstid og ud for at se, om det kunne være en forulykket flyvemaskine, og om der var overlevende. Så er min ven, kaptajn Haddock, altså også reddet? Ja, ja, der har vi ham. De er sandelig frelst os døden. Uden deres folk var vi omkommet. Men hvor er vi nu? I et uroligt hjørne af verden, tillader de, at jeg åbner for radioen. Jeg skal lige have de seneste nyheder. som forliste under nærtens ubær. Besætningen er dog reddet. Også besætningen på MS Jupiter, der gik på grund ud for god er i god behold. Der er opfanget nødsignaler fra fraske skibet Carpujon, og både har Carabuja. været mistet ja. for gavet søgt efter overlevende eller bravrejster. Kender de det skib? Ja, måne ikke. Og Carapujon er ikke sådan en skvatskud, der stikker op for bollemælk. Hun er i hvert fald ikke sunket, før er kom ud. Præcis min tanke. Herr kommandant, ja. er, er det muligt, at vi straks skal komme videre? Vi må til kysten. Ja, det kan nok arrangeres. Ganske vist har vi fået radiotelegrammer om, at beduiner på røvertag der på vej, men I får et par guider med. Det går jo strygende. De laver lidt søgang, men når man først har vendet sig til det, så... Generer, det nu ikke? Rigt bare i forvejen, venner. Jeg dækker bagtropen. Okay, men sag nu ikke for langt, der agter ud, Nej, jeg skal nok følge tråb. Og nu er tiden vist inden til en lille en. Jeg har vist ingen, der kan se mig nu. Oh, skål på jeres velgående venner. Bag hele heleste, humleste... Beduiner! Beduiner! Bliv du ramt, kaptajn? Nej, men min flaske. I dækning ved kan Camille lægger sig. Vi må forsvare os. Tag gevær, kaptajn. Det kan der blande på. Sådan nogle elendige sandmider, de skal få det betalt. Hov, han der skyder sig lovligt ind på mig. Men jeg er ellers ingen dårlig skytte ved selv. Hvad profeten Denne gang har jeg det på kornet. En En fuldtræfferat var en krybskytte. Godt ramt, Tintin. Hvad har du i den flaske, kaptajn? Nej, du mener flasken der? Æ, inden det, det, er bare det vand til kamelen. Æ. Min flaske! Hævn, hævn! Tølper og terrorister til og taskenspiller og tampe. Sandor med sandalsnæver og sort fuskede stufte. slammer der skadeløs, jeg kalvider. Du godeste. De piger ham ned. Han er helt udækket. Og fundet bundter som og vækketøjsbefængte varerugle, vagtrydler og vandatter! Fantastisk! Han er dem på Her Parasitter, høbel, plimbajer og pestrotter! Hvis jeg nogensinde ser jeres græmme fjes igen, så skal jeg hjem! Brav kaptajn! Storslået! Efter dem! Det efter dem! Vi tager, Vi tager dem, dem til fange! fange. Efter. Vi tager dem til men vil det sige, at det ikke var mig, men, med, med, med alle de der så, soldater, der, der gjorde den på Måske det hele med det andet. Det var nok i sidste øjeblik, vi dukkede op. Det er anden gang, de har reddet vores liv her, kommandant. Hvordan kunne de vide, at vi var i fare igen? Så enkelt, jeg fik besked om røverbanden, da I var taget afsted, og så sprang vi omgående i sadlen. Nu eskorterer vi jer resten af vejen til Marokko, så vi undgår flere episoder. der skal se lidt igen efter det, Kamelerik. Lad os spørge havnemyndighederne, om der er noget nyt om Carbujans skæbne. Udmærket! Forresten synes jeg, at... Det hav! Tintin! Tin. Hvor skal der hen? Tintin! Tintin! Tin. Ja, ja, ja, ja! Undskyld, jeg skal nok betale for staderne. Her er penge, moni. Bror, bror, der kan du. Hvor vil den skyre kugle til Tentinovæk? til siger jeg gerne? Hvidborg! Og til kontor dig! Ja, det må Det er bestemt ham, styrmanden fra karapultæren. Nu kender du om at holde ørerne stive. Ja, holdet. det er inde i et af husene, man vigtigt. Jeg bliver nødt til at gå tilbage. Jeg tenker, at ikke, hvor jeg er blevet af? Hallo. Det er mig, Allan Er der noget nyt? Hva? Hva? Er du blevet vanvittig? Kaptajnen her Men det er jo muligt Hva? Det siger du ikke Og oh, oh, oh, han genkendte skibet Ja, selvfølgelig har han været kanonfuld Og på rulleskøtter. Jeg kender ham Hva? Hva? Ikke Når politiet slæbte af med ham Det undrer mig ikke Spørgsmålet er, om de tror på ham. Mm. Okay, jeg kommer. Sørens osse. Selvfølgelig skulle Hatterop genytte lejligheden til at lade sig arrestere for gadeuorden. Det var lige med næppe ud næppe, politiet lød mig at gå, da de forstod, at jeg var en af hans venner. Jeg ved, hvor han nu tager. rundt. Hjælp! Hjælp! Jeg bliver overfaldet! Hjælp! Jamen det er kaptajnen Men hvor? Hvor sent De proppede ham ind i bilen og forsvandt. Og dog Jeg kan stadig nå det Der holder en taxi Taxi! A taxi til synhavnen Nej hurtigt på efter den bil. Unge mand, vil de Jeg er først. Undskyld, men det gjorde nu jeg. Og det gælder lige i død. Jeg bryder mig ikke om at blive sagt imod af sådan en lille hm, vindhast. Jeg har en vigtig aftale om et kvarter. Og jeg skal til dyrehospitalet. Min hund har nemlig fået hundegærlskab. Du gode, da mig kommer væk. Chauffør. Følg sig efter den vogn. Undskyld her, men hvilken vogn? Selvfølgelig den der. Åh, oh, katten så altså, nu er den væk. Undskyld ulejligheden. Jeg må selv prøve at finde den gøde igen, hvor jeg så styrmanden fra Carabujan. Her, Lad være at snus til alt det der. Jeg tror, jeg vil købe en borde nu, jeg ikke de har Der Da borde man skendiser, men det ser ikke så meget fejl. Hvad? De prøver, de Det er kling, kling. lever de stadig. Vi havde ellers opgivet håbet om at se dem igen. Men tænk, er han sådan uden videre genkender os. Trods vores forklædning. Sig hvad, ligner vi slet ikke var skægte indfødte. Jo, uh, lidt måske, men... Uh, hvad laver I her? Ja, nu er det altså os, der spørger. Vi fik deres telegram. Er fange på Karabodjan heroin i lasten? Ja, og så tog vi selvfølgelig med det første rejse selskab herned. Ja, altså politiet må jo spare. Hvor vi altså fandt Karabodjan i havnen, opankeret og ikke spor forlist. Er de helt sikre på, at der er heroin i lasten? Sten sikker. Stofferne ligger i konservesdåser, der er mærket med en rød krabbe, og teksten ekstra fine kapper. Og yeah. Ja. Jamen, jamen, sådan en står jeg jo henne hos Oreskremeren, hvor vi købte vores nationaldrækter. Hvor? Lige ja, overfor. Lad os skynde os derovre. Goddag. Åh, alle er med dem. Hvad kan jo gøre for dem? Det er væk. Krabberdåsen, hvor har du gjort den? Jeg stille den dose her, i skyggen bag forhæng. Her. Ja, det er den samme etikad. Hent den dose åbner. Krabber, ja. Udsygt kvalitet. Det er krabber. Men i de dåser, jeg så på Capuchan, der var det narkotika. Meget mystisk. Ja. Harvest Mystisk! Hvor har de købt denne dose? Åh, oh, god de herrer, hos Mohammed ben alle hen om hjørnet. Jeg har altid købt kraber hos ham. Vi går hen til ham. Se op på hylden! De er selv samme dåser. Jamen, jeg er ingen hjemme. Hallo, er han nogen? Jeg vil der sige slet ingen. Hallo, jeg har ingen? Kom, der er en trappe. Den her vej. Pas på trænet. Og, og pas på hovedet. er det var en larm. Hvad støtter de her? Det drejer sig om dåsekrabberne. Vi vil gerne have navnet og adressen på deres leverandør. De kommer fra Omar Ben Salat, byens største køber. Han er mæl, utrolig rig, han tusinds palads, han er jo heste, og biler, runde, jeg er selv en flyve maskine, han. Ja vel, tak for oplysningen, og undskyld ulejligheden. DuPont og DuPont, I må foretage en diskret undersøgelse. Stol på os. Diskretion er vores speciale. Vi går på listesko. Med syv salg fra munden. Det er vores motto. Uh, en diskret undersøgelse af hvad? Er denne Omar Ben Salerts forhold? Prøv blandt andet at få oplyst registreringsnummeret på hans fly. Men indenlig yderst diskret. Og imens køber jeg noget kluns og prøver på at befri kaptajnen.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 det går med. Husk at tage hatten af. Det er måske, måske en slags kirke. Man tager skoen af først, inden man går ind i en heldig moskri. Fjøsser! Elendige gamle tikker. Se dig for, hvor du anbringer din fordømte stok. Uha! Oh, ja. Der var det nær kollegant, men han genkendte mig da ikke. Jeg sætter af på ét breg for følger efter ham. Hvis nogen spørger, hvem jeg er, siger, jeg, jeg er kommet for til. Ha' barmt hjertighed, god herre! Blot den lille almisse! Nu med dig din dine sløgler, eller Jeg husker hundene på dig! Nu slæp Det er åbenbart sværere end jeg troede. Terri! Spænd lidt omkring, så de får øje på dig! Ja, sådan! Det er min chance til at smutte ind! Vi får fetenskæld! Frække tyve knæt! Kom med den dejlige lammekølle! Tyve kønter! Star tyven! De kommer tilbage! Jeg gemmer mig i kælderen. Hvor blev han af? Han forsvandt pludseligt. Men har ingen hemmelige døre eller lue. Væggene og gulvene er massive sten. Tag, du gav mig et helt shock. Og her går jeg som en anden de omkring tønderne. Tønderne? Der har vi det, tag. En af dem har nok en hemmelig indgang. Kom så til. af. Forsigtigt. Ikke en lyd. Her er vores indgang. I ja er på sporet. Uh, uh, Se de kasser. Krabbedåsen uh, uh, fra Carbujan. Uh, uh, uh, Hvad er det? Uh, uh, Kaptajnens stemme. Hvad gik om Au! Åh, oh, fordømte massemorder Au Ja, hyl du bare op. Ingen hører dig Du slipper først, når du har fortalt os Hvor Tintin er Her Hænderne op, og bliv stående Det der Befri kaptajnen Tintin, gamle ven, lad mig dig Du kommer ja. som kaldet Nej, pas på Lad nu være kaptajn Åh oh. Jeg slod, og jeg er ikke mig med at give pistål Om oh, for sind <smilli> Efter dem Stak det en Nu har vi dem Der er Det er i en vinkælder. Nå, ja, vinflasker er jo også gode som håndvåben. Selvom det er sønd og skam. Brav! De trækker sig tilbage! Åh, den dejlige spildt, Det er sørgelig synd. Nu er ikke flere dummede af, kaptajn. Der skal ikke trækkes. Hvad det, siger du egentlig mig for? Det døler op med duften. Ja, en, ikke en lugt. Det kører helt rundt. Kan kan man blive fuld af... Kan man blive fuld af dampe? kig det bare så vel, du. Jeg tror... Jeg tror, kname. Jeg tror det. En Se, til den fulde bager hen. Hurra! Hurra, og den må vi have ja, endnu en gang. Oh. Ja, de er døddrukne derinde. Vindampen er selvfølgelig. Vi kan gå lige ind og hente dem. Og den må vi have endnu en gang. Skulle det være, lille de glaske, der er en glaske, gamle ven... For her er du hold med de dumme kring. Smil den flaske. Hav, hav, hav, hav, havsbjørmanden. Små finder din sprudshøv, din strømmer. rot sten, dyr, du er mere vrøl, så skal jeg skære at Landgraber, rysikøl, gemme ja, taskere. Der skal da ja. nye lue ja, ja. og nejere, men kan få tænder. Søvrøver, ja, slævrøver, slævrøver, slævrøver. Skarrappere dig Det meget hyggeligt, ældre. Ja, ja, vi taler for ja. fascister må vi have en dag. Fisk. Omar Ben Salat vender tilbage fra måske, Og går ind til sig selv Skal vi afhøre ham nu? Fin i det Du først Hov, du er tjener Eller nu eller Safir Eller hvad du nu er Sig til din herrer At to herrer vil tale med herren Vis dem ind. Jeg vil tage imod dem Ja, altså, her Omar, må vi stille dem visse spørgsmål. Visse diskrete spørgsmål, som man siger. Hvordan? Og hvorom drejer disse spørgsmål sig der? Ja, altså, for at sige det mildt, så mistænker en af vores bekendte, en herr Tintin, dem for narkotikasmuleri. I al diskretion, altså, stemmer det her salat? Ved profetens skæg. Hvem våber... At mistænke mig... Den store... Oma... Ben Salat... Ud... Med ær... I vandtroende... ut Eller jeg smider jer Ud... Åh, oh, alene oh, oh, er nu det? Eseltyv, oh, øi, orsels gribe andel af b i s z tyv. Down, du er elskeret fællesbillede tiftslo. Tintin, tintin. så det er altså tintin fortræffeligt. Din sidste time. Jeg er kommet, lille ven Den må vi have endnu en gang Hvad er det? Pas på, ikke pege med en skyder, selvom den ikke er ladt. Få den køt væk, eller jeg skal Du godeste, han fik lysekronen i hovedet Hvem er den fyr? Det er skam Omar Ben Salat himself. Og han er god nok. Vi har lige forhørt ham, og han forsikrede os om sin uskyld. Han! Uskyldig! Hans kælder er stop fuld af narkotika. Tænk, han vil ellers så arvet, da vi diskret antydede. Og, og se det smykke. To krabber af guld. Han er nok chef for hele banden, rent straks efter politiet. Lad mig se, lad mig se, lad mig se. Hvad er nu nummeret? Mm, har du det? Øh... Uh. Jo, her! Hallo! Er det politiet? Det er politiet! Mesterdetektiverne Dupont og Dupont her! Vi har lige optrævligt en narkotikasmule op. Vi har bagmanden her, selveste her, Omar Ben Salat! Klar til afhentning! Lad, øh, lad mig også få lov at tale. hallo! Ja, altså vær så de? kom og bring vores fangst hjem. Vi har gjort det grove. Fint at vi allerede er her. Styrmanden noget at undslippe. Han er den farligste af dem alle. Hvor løber han hen? Sandsynligvis til havnen. Afsted! Vi er efter en farlig flygtende forbryder. Jamen, så er det nok ham. Han sprang ned i min motorbåd og sat på kurs mod havudløbet Rigtigt. Jeg kan genkende ham. Hurtigt. En anden båd. Jeg vil også med. Ja, hav, vi vil også med. Vi skal nok indhente ham til hvor at... Vores båd er hurtigere. Fordymt. Han vinder ind på mig. Hvor gjorde jeg styloven? Bringerne væk og tag så denne her. Hem, giv mig giv mig den kios Jeg skal nå op og tage, jeg ved hvad der sker derude. de kæmper for livet ud. Hold ud, centen, ja de han de har det. Uh, gi' ham ja! Hvad er nu det? Øh, et, et fiskenæt! Ja, det er I! Helt det over ham! Se! Se nu, hvordan alderen spreder i nettet! Ja, <laughs> Jeg har ham! Jeg har ham! Husk det gjort! Jeg så det hele, I kigger den til, til. Skynd dig. Skynd op! Der er kommet en fremmed her for at hilse på dig! En kineser eller japaner, eller sådan noget! Tilla, nej og gratulier her, til Tintin! Mit navn er Bunjikuragi. Det japanske sikkerhedsvillige Yokohama. Jeg ville bortføre, da jeg ville opbringe dem et brev. Åh, oh, hvad det dem? Jeg ville alvare det mål, når gutte gabanten. Jeg dræb en aften. Matrosen hoppede doves, som senere drukne. Ja, som er hyge ja, hos mig på op! Han viste mig en som konservesdåse... Som han burde have indholdt hårde stoffer. Jeg bad dem skrive skibets navn på en bid, og vil de gætte Den bid, jeg senere faldt over hos De Pau, husk, at spillets sprækker falder på plads. De hørte meldt i timen, og nu følger et radioforedrag af langfars Haddock. Han kalder sit korseri Sprit, sømandens fjende nummer et. <tryk> Mange mm, mennesker har i tidens løb spurgt mig, hvad der er sømandens værste fjender. Om det er den rasende orkan, tidevandsbølgerne, som bringer hans skib ud af kurs. Om det er havgusen eller nattens tårer. Om det skulle være skruis eller stormflod. Men nej. <tryk> Hmm, hmm. Så er man ja. Hedder. Alkohol. Alkohol. Ja. Øh, hvad jeg ville sige. Jeg har godt lovet det i, i studiet. Åh. Oh! ...på grund af et teknisk uheld. Kaptajn Haddock fik et pludseligt illebefindende, men han har det heldigvis allerede bedre. Han kom blot til ved en beklagelig fejltagelse at indtage et glas vand.